Du, du, du. På 65an Vi, mm. 65 Vi satt och tog en Ladda för matchen Upp på vallen Du, du, du, du På 65an Vi satt och tog en Ladda för matchen Upp på vallen Okej, hej allesammans Och välkomna till det 90 det avsnittet av den grönvita supporterpodden på 65 till lika årets eh, tillbakablick och krönika över 2025 så har vi samlats för att säga vad vi tycker om det som har hänt, eh, det bästa det sämsta. Och då kan man säga att ansvarig för att styra upp det här avsnittet och vår återblick, det är ingen mindre än Andreas. Men innan du tar över kanske vi ska säga vilka som är med förresten. Förutom jag, Fredrik och Andreas då. Jag heter Joakim, jag är med. Jag heter Emil. Jag heter Doktor Jensen. Fan, har, du har du doktorerat? Wow, ja, det grattis! I, i vadå? I Nej, det behöver vi inte ta i det här sammanhanget. Är det VSK 2025 då har doktorerat i? Det verkar vi snart. Kul, ja, härligt, bra. Nej, men Vi har väl tänkt oss att vi ska utgå från en liten lista här idag för att både uppmärksamma och kanske titta tillbaka på de sämsta och bästa ögonblicken från året 2025. Och då kommer jag bara bolla upp det rakt upp och ner. Yes, fire away! Joakim. Vi dricker ju Fireball också alltså, så det är Joakim, årets match 2025 Oj, eh, årets match eh, då måste jag titta här i mina anteckningar lite grann eh, Nej, men eh, vad ska man säga om det? det? Det var inte så kanske så många matcher på vår som eh, av eh, anledningar man inte nämner. Dels så, så är det ju lättare att minnas dem i när tid och eh, vi var inte så bra på våren, kan jag tycka <laughs> Älskar att du börjar med att såga, sportledare <laughs> resultat. Men eh, nej, men, Östersund tyckte jag var en trevlig match eh, där. där det var en sån här match som man var lite eh, Östersund borta, då, tänker jag på. Eh, man, eh, I alla fall jag hade lite så här känslan. Alltså det var ganska blåsigt, det var dåligt väder där uppe. Eh, vi hade några spelare som saknades och man kände liksom att ah, men det här, här kan vi verkligen liksom åka på någonting. Och så, så går vi ut och gör en jättebra match, eh, får ett jättebra resultat med oss och eh, Uh, vi, vi var några där på plats som uh, ja man hade det gött uh, trots uh, tidig uh, timme uh, men annars är ju liksom Öjs match som där det verkligen liksom var, det är den lätt att säga Ja men matchen det var också så här, vi hade Hellestal från start som gjorde mål mm. var duktig uh, Är någon av er andra killar som har en annan match? Jag tycker det är otroligt att, ingen, att inte det inte givna svaret är i Örgryte borta. Med tanke på att han sa det, är. det är. som det lätta svaret. Jaha, vi ska ta obskyra svaret nej, på varje men fråga. Österkund vill ju vi... inte ens vara där. nej er... men, men, ja. Uselt start på podden. <skratt> <skratt> <skratt> <skratt> nej, men, men, nu tar jag över. Vilket påhopp. Alltså, nu tar jag över här. Det eh, var tre omgång omgångar kvar vandrar vi mot Örgryte. Kniven på strupen för egentligen båda lagen om man skulle ta den där direktplatsen. Vilken knive? Kniven? Ja. Vi kliver ut på en risig gamla Ullevi-matta och städar av ett topplag som vi gör. Så för mig är det ingen snack om vad som är årets match. Förutom örgryter som jag håller med om så bollar jag ändå upp eh, eh, Sandviken borta efter uppehållet. För det tycker jag vi går ut och visar här hur det ska bli under fortsättningen så här där. efter en ganska knackig vår så går vi ut och gör processen kort med dem. Och mm. så, ja, Den börjar jag upp. Ingen som känner Örebro borta i premiären? Nej. Nej, Nej Så var bra. bra, var. bra var. Jag, jag tänker inte hur bra vi spelade och så vidare. Jag tänker ändå att det här är Örebro borta, premiär, väldigt mycket folk någon sköning kör in en flaska när vi leder med 2-0. Klart ja, det är minnesvärd Vi eller? trodde ju också Örebro var bättre än vad de var. När vi Men vad var, var, var, var årets minnesvärdaste match som vi pratade om? Ja, vi kommer eller? dit senare. Alltså, årets flaska. Jag, jag vill kasta in en, en, en brasklapp här. Vi fan måste ju ha lite studs. Om du vill säga det Örebro får du säga beror Inte fråga om vi tycker det beror. Nej, fast jag Nej. Vad tycker du då? Jaha, vad jag tycker. Jag tycker att eh, Varberg hemma var den bästa matchen. Sista matchen alltså? Ja, visst. Mm. Håll dig till ja, nej men, nej. <skratt> ja jag, har en, jag har en bubblare. Jag tycker också, rent objektivt, det är öjs borta av nämnda skäl, den absolut bästa. Både insatsen på, på plan och på läktaren och det den gällde i det ögonblicket så är, har man inte så många stunder av det slaget. Men eh, jag vill kasta in eh, Helsingborg hemma 4-0 i slutet av augusti. Det var också en sån här manifestation av vad som kommer skulle två 2, 2 målsskyttar sådär, sensommar Diagne och eh, Kalle Gunnarsson och eh, mot ett så att säga på pappret riktigt lag som vi brukar ha lite svårt för en match där man är jävligt pepp och vi bara levererar på alla plan, härligt Nästa grej då, Oba Absolut, Kalle Gunnarssons framförallt andra målet, den här tryckta vristen i bortre hörnet jättefint, årets sämsta match Jensen Mm. Jag kan tänka mig att några av er har skrivit upp Trelleborg fiasko 5-0 Men för mig är det Helsingborg borta När vi är en man mer i 60 minuter Och det är så jävla krampaktigt Så jag vet inte vad jag ska ta vägen Kul. Det var väl under den sämsta perioden under säsongen också Kul, det är också min match faktiskt Och inte minst för att vi åkte elbil ner till Helsingborg Och kom hem klockan 06 på morgonen Jättejättejobbet och en, en så här könlös insats faktiskt. Nej, den insatsen var helt okej i andra Vad säger jag? Ja, absolut. Här, Trelleborg borta är ju klasser sämre. Nej. Ja, jag, jag, jag visste också. inte heller att vi skulle lyfta upp de obskyra matcherna här utan Jag tänkte. Mm. Ja, jag har också skrivit Trelleborg borta som är, som är liksom det riktigt sämsta ja, matchen. Och det, Trelleborg har typ fem skott på mål och sätter allt från alla vinklar. Ja, är, VSK, är jämnsam... VSK gör en mycket bättre match Trelleborg borta. En Helsingborg, Nej, det kan du ju inte, inte mena på riktigt. Jo, hundra procent. Det är det dummaste jag har hört den här podden någonsin. Tack. Sju minuter innan vi har redan gurger. Ja, men det är jättebra, vi vill ha en... Ja. Det här är ju podden som. Men, men kan du utveckla era åsikter lite grann? Nej men vadå, alltså, Trelleborg är borta är ju dålig. Men Helsingborg är borta, vi är en man mer. De är pissusla. Vi pressar dem hela andra halv Fast vi har inga mål. Nej, men det är så men det ju det så. Ja, du är nöjd med det. Ingen här säger ju att Trelleborg borta var en <laughs> succé direkt. Jag sa att det jag var Fyborg bra. Borja var en bra match. Du tyckte vi spelar fin fotboll? Tryckte ni ner dem i skäl senare då? Jag tyckte ju det var en bättre insats än mot Trelleborg Så jag bra. Alltså, eh, jag har ju också kritat ner eh, Trelleborg, eh, borta Men. Om man ska lägga in en annan dimension i det här som talar för att Helsingborg är den uslaste insatsen det är att vi igen gjorde en jävligt blek figur på, på läktan där. Vi lyckas ju faktiskt aldrig få dit folk och det är lite pinsamt. Det skillnad mot trycket det var i Trelleborg. Nej men det är väl en jävla skillnad. Det är väl en jävla skillnad för att liksom, I Trelleborg ja. behöver man inte visa upp sig Men ska man ha någon slags svansföring Så kan man inte huka sig varenda gång vi men, det är klart. men vi kommer väl till läktar ja, ja, Man kan väl krydda med lite det men, en... men, men det tar emot att vi får Helsingborg på en tisdag Absolut Men jag tycker så att, att ta Trelleborg som sämre lite, Känns lite Som att man bara tittar på Vad det blev i matchen Okej, okay, We agree to disagree och ja, nästa kategori. Vi går vidare till Då har vi faktiskt en kategori Som heter årets spelare Oj, du går direkt på en här stor grej. Ja, Vi kommer variera här Mellan gå från stort till smått och lågt. Årets spelare heter Herman Magnusson Jag bollar vidare till Fredrik Ja, det, det har jag också Herman Det var ju när han kom in som det vände på riktigt Ja, kul Emil Ja, det är väl Herman eller Diagne skulle jag säga. Mm. Ja, jag tycker att det, Diagne har varit det bäst men det är svårt att hata på Herman Magnussons svaret också. Helt mig stod det mellan Diagne, Magnusson och Freddy som vanligt för jag tycker att han får för lite krädd för, för hur stabilt det ser ut. Mm. Om man ska utveckla sitt svar lite mer äh, där så, så äh, men jag håller jag med Södra där att äh, det var liksom alltså här man gör skillnaden. Jag tror att det var det som till exempel gjorde skillnaden äh, när vi förlorade mot Kalmar i toppmatchen borta. Äh, jag tror att hade vi haft Herman där hade vi haft en helt annan chans. Äh, jag, jag håller självklart med att det är en jättebra säsong och... Äh, Liksom har varit eh, väldigt bra på mitt fältet tillsammans med Jonathan Ring självklart eh, Som eh, gjorde det väldigt bra sen han klev ner Nej eh, men för mig så, så har man varit liksom bäst om matchen han har spelat För mig är Årets spelare Simon Johansson Punkt Boo. Enda riktiga fotbollsspelare som finns kvar i världen Fans, eller Men, det, det, man, det, det man kan säga är ju att eh, det säger ju en hel del om den här säsongen att det är, det är lätt att eh, nämna namn. Som, vi är många som gjorde jävligt bra säsonger. Eh, de, D'Agne eh, Ladefogde har också varit grum. Och eh, någon som jag tycker har gått för mycket under radarn. Och det är till och med många i den här podden tror jag har sagt att han gjort en liten blek säsong. Men jag håller fan inte alls med om det. Jag tycker att Max har varit superbra. Jag har aldrig sagt att Max har varit otrolig. Då behöver man ju heller inte... Du är ju som mina barn. Du säger, det har inte jag gjort. Nej, men du kastar ju åsikter på <laughs> Ja, men vi är ju jättemånga. Du är ju som en sån på Twitter. <laughs> <laughs> och oj oj, oj, oj, Nej, det blev det så. Ja, nej, men... Eh, Herman Tappade bäst för våra följare Herman bäst för att han gjorde mest skillnad då. Ja, vi går vidare eh, Årets sämsta spelare Och är det någon som inte har Bernardo Villar Nej alltså, jag Vilket tycker var, Jag tycker det var fan jävligt eh, tight lopp här mellan Liban och Villar ja, Absolut håller med. Ska man slänga in Dixon Bonner Inga det slut? Oh. Ah, inga låne Jo, jo inte... absolut. Bra. Det är bra. bra. Jag har faktiskt glömt att han fanns. Vi, har, kom med, vi köpte faktiskt loss honom. Kommer från allsvenskan. Ganska höga förväntningar. Släpps i maj. Eller vad fan det var. Äh. Klappkass. Kan vi, jag, jag tänker ja, nästan faktiskt. så här. Med, med risk för att uh, förklara Moderatorn här så kan man ju faktiskt slå ihop uh, två kategorier i en här. Årets sämsta spelare och årets sämsta värvning. Ja, inte nödvändigtvis. Okej. Ja, men då var vi den då, om du ska vara mer sofistikerad än så. Men, men Vilar var ju eh, så här kan man säga. På pappret bra och för säsongsnygg, men sen riktigt jävla usen när det gällde. Ja, håller man. Alltså, Motbudet är ju Liban Abadina, som kanske framförallt värdes mer på potential. Men kanske också med så här större förhoppningar om att han skulle kunna vara bra. En ny Alex Douglas. Och så blev det inte. Nej. Han är väl inte död än? Jo, han, han drog faktiskt. Han <laughs> drog, drog, han Fjäll och Han är väl tillbaka nu? Abbadid. Ja han inte? Alltså han var ju på lån så ja. att jag antar ja, det, att vi inte ja, har ja, gjort oss ja. av honom. Ja, Skriv inte jag, av den värmningen nej, än. men absolut, han kan nog bli bra. Men vi går vidare. Årets genombrott. Börja med Emil. Nej. Jag tror jag sk skickar över den frågan till någon av er andra faktiskt. Ja, Carl Gunnarsson som året genombrott. Det känns som i år var året han verkligen tog klivet att bli en nyckelspelare för oss. Och jag hittar egentligen inget bättre alternativ någon annanstans. Ja, men bra. Nej, men det är, jag vill bara så här bolla upp. Han har inte riktigt fått kanske liksom genombrottet, men det. Du ska komma på huvudet igen sen. En mass. Ja, fan. Inmärkt, ja bra. en bra marsch. Det är en bra match. Ja, men då har ju en vår vänsterback på, på lån, fem sekunder. Och... Jag var som hjälp nu jag. Ja, jag hade faktiskt äh, Diagne som årets genombrott. Äh, för det var väl ett jävla genombrott då, Även om han ju lite äldre och kom lite mer meriter. Men... Fluget på det här sättet har ju inte gjort hittills Nej, alltså han, han kom väl från att vara Relativt okänd till att bli en av Seriens absolut bästa spelare Jag har faktiskt ett annat eh, Genombrott Och sit, sitter ni ner Jonathan Ring <laughs> Som inne i mitt Det är nej, klart han är. Ja. Vi förstår vad du försöker göra. Ja, ja, men ni är så inte. jävla stelbent <laughs> Kanske årets ny eller något sånt här. Men, ja, men nu har det, vi det kan vara lite kul om man har ha lite guld olika och och ibland ja, mm. det tycker Jag tycker det är bra. Ner. Skjut inte ner dem bara. Nu, nu har vi faktiskt en, en kör, ett körschema här. Så då kör vi årets värvning, Joakim Uh, ja, men jag har förberett mig lite dåligt Så jag Jag har uh, inte, en inte skri skrivit uh, någonting där För jag, jag fick den här listan precis innan Så jag, jag, du kommer inte få något Jag, uh, kan, uh, jag kan kliva in på en nu, gång men, uh, ja, jag gör, kör. Lite kontroversiellt kanske <laughs> okay. Aron Bibo ja. Ja. Kommer i sent på fönstret uh, är nästan ensam om att hålla oss kvar i någon form av topprejs på våren. Säljs för 25 miljoner. Det får man ändå se som en lyckad lämning va? Varför tycker du att det är kontroversiellt? Ja, men jag har hört lite knäl från dig om svårt, Bibonäms, va? Ja? Alltså i förspelet inför podden? Ja, det <skratt> har <ni> helt <haft> förspel? <skratt> ja, då. det. Men också härligt. Ja. <skratt> <skratt> ja, men det, det är ju bra resonerat. Jag har. Det här känns ju inte så himla överraskande Men jag har faktiskt um, Towns Som årets värvning eh, men det är bara att säga att nu Har ju Kalle ett ganska Eller förlåt oss som ska ta Kalle Och hans stab inklusive styrelsen Som det sägs vara inblandad i alla affärer Men så eh, Tycker jag ändå att Towns sticker ut lite eh, Det är så himla fint det här Att man hittar någon i den på bänken I den bulgariska andra ligan och eh, när han väl då behövs så visade det sig att han liksom är minst lika bra som den han ska ersätta. Apropå då övergången från Bybo så liksom eh, blev det så jävla fint. Och eh, krönt med det här himmelska målet mot eh, Örgryte borta. Det kändes ju lite så här Champions League-mässigt. Så det är min årets värmning. Jag håller med om båda dem men sen där tycker jag man kan nämna Ring också. Uh, ja, den är bra uh, För han kommer ju in och är en sån här rutinerad spelare Som lite trög inledningsvis kanske Men framförallt efter positionsbytet Så är det ju riktigt bra jävla klass på honom uh, På mittfältet Men årets genombrott var det inte en. Nej, långt ifrån Ja och så du, tyckte du att du var snäll så att han var lite trög i början. Du var extremt ah, trög i början. Det där var ju du som snöjade in det för mycket. Men, eh, Emil, jo, har, Kalle och gänget höll ju upp ju målning med. Ja, men Emil, du hade fått guld, guldstjärna om du bara hade sagt Ring och först inte hållit med oss. Han hade blivit ännu mer stuns. Men Ring fan, är väldigt bra för att eh, han levererar ut det bara själv. Jag tror att Ring har varit jävligt viktig för att eh, upprätthålla hela liksom, kvaliteten och ställa krav. Det i tror jag inte, jag. Jag tycker han verkar tyst. Jag tänker, att han, <laughs> jag tänker att han är sån här som eh, lead by exempel. Jag försöker bara vara motsträv nu. Jag tycker Diagne är den bästa värvningen vi har gjort i år. Shit, vad kul med fyra olika svar. Ja. Ja, men men var är Jocke kvar? Alltså, Diagne... är Nej, det är klart, Diagne kan absolut. Diagne är... värvade som han hade spelat i, i sjunde som vänsteryttare. Vart opolerad, ganska dålig. Gjort mål. Men vi tar in honom och sätter honom som i mitt fältare och han är en av seriens Tre bästa spelare Punkt. Jocke, vad vill du säga? Uh, nej, jag, vill, jag håller med er Allihopa, det var bra värvningar ja. Avgå Jocke Avgå Jocke För vi sa emot varandra <laughs> nej, Alla okay. var bra värvningar Vi går vidare i listan uh, Årets borta resa Jensen. Sandviken eh, borta, eh, 17.00 en lördag va? Var det väl? Varför? Ta, vi håller ju på. Ta det lugnt. Han bygger ju ja. upp för Snälla. fan en berättelse. 17.00 en lördag. Mycket hugg Har vi väl aldrig, vi väl aldrig spelat förut va? Eller? Drumväder. Eh, egen chartrad buss för oss. Bar-Uber. Bar-Uber, vinst. Jo, Har du något motbud på det? Nej, men måla upp det lite bättre typ här tallarna vajade, <laughs> <Men vad>? solen <laughs> värmde kroppen. Alltså låt oss känna att vi var där. Jag tycker det är precis vad han gjorde. Nej, nej för fan. Ja du då. Hur, hur ja, var sandviken borta? Han ja, fattar inte min borta. Ja, men nej, måla okej, upp bättre din helt... borta match då. Vänta. Jag ska bara titta vilken oh, borta. Åh gud, vilken sny kom mannen. Årets borta resa hade lämnat blankt Faktiskt Otroligt <laughs> <Men vi laughs> fakt kan, kan du måla upp det lite bättre Nej men jag tror faktiskt att det var Örgryta borta Vi åkte ju uh, Fyra eller fem bussar Åkte Så vi på samma buss du och jag? Det gjorde ni. Hur är det, Etta? Flaggorna vajade. Det kommer komma senare i min års, <laughs> års genomgång. Men ja, fortsätt. Det var Host... Året sämsta borta resa. Hustvind som piskade liksom. Och så kittlade längs benen med igen. Vad mysigt det låter. Tyvärr så, det var en jättetrevlig resa tills vi stannade i, någonstans utanför Laxo Och vi kastade banger som fick hästar att blöda ur öronen. Ja. Det var väl ändå en av de bättre grejerna under den här resan Jag, jag är en djurvän mm. Det enda jag frågar mig det Är är du poddens Björn Ranelid? Ja Det kittlar längs skärtspringaren <laughs> <laughs> Nej ja. men Joakim Din bästa borta resa Eh, oj, eh, nej, men jag ska. Alltså, det, enkla svar är liksom. Falkenberg var väl trevligt också. Eh, det hade vi musik, eh, gick upp och allt sånt där. Eh, men eh, jag tyckte det var trevligt att besöka Östersund igen. Det var ett tag sedan eh, man var där. Det är en trevlig stad. Eh, sen själva arenan och laget är inte så kul, men eh, resten var trevligt. Det här är ju, ba det här är ju bara humble brag. <laughs> ah. Bara för att jag råkar åka på, åker på eh, den matchen, Nej, absolut inte. Det var bara kul. Ja, Det var faktiskt Ni kul. Ni borde ha varit där. Dock. Ja. Ja, det, ja, du har det du rätt. Du med. Jag väljer Sandviken eller Falkenberg. Bastusvitan, var fin i Falkenberg, får jag säga. Mm, den såg vi aldrig Nej, vi. men jag gjorde. Vi är utan lön Vi är dödliga. <laughs> ja, vi dödliga. Jag, jag går också på Falkenberg här, vilket tyst Stor eller utsträckning beror på det finfina fina sällskapet. Högkvalitativ kvalitativ minibuss. dessutom. Ah, eh, jättebra chaufför. Shout out till, till botte. Eh, otroligt eh, välpackad skuff med fina dryckesvaror. lucke blandade bra grejer det var liksom en uppflyttning som, som låg i, på hyllan och väntade på oss det var, det var härligt, vi hade jävligt kul både dit och, och hem det är de här, jag tycker vi har haft några sådana här fina minibussresor och de, de lever man länge på mm, jag tycker det var bra sagt um, jag tycker ändå att man kanske kan höja Örebro borta i premiär återigen till alltså vi vann, vi var många det var väldigt kul Antar jag. Vi tar ju en jättetrevlig pub på ett hörn. Gillar ni hörnan. Den är ganska trevlig faktiskt för det uh -huh. gör i Örebro. Exakt. Man åker till, Örebro södra. Så. Mm. Ja, ja, ja. Men jag, jag det tycker jag kan vara värt att lyfta. Men nu går vi vidare i listan. Den är, det är en lång lista. Ja, årets, tid årets positiva händelser runt klubben, Fredrik. Ja, men, eh, jag hade lite svårt att svara på den här frågan för det kan betyda väldigt mycket. Men jag Jag vet inte vad runt Betyder riktigt Alltså något som Tolka händer runt Rundkansliet Ja runt Alltså okay. fysiskt ah, runt Okej okay, men då har jag så här Jag har två saker och det är, Båda börjar på T Som jag vill lyfta Jag har inte så mycket med kansliet att göra T eh, Eller tre saker Jag har transfernettot vi känner pengar. Det ja, jag tror att det var så <laughs> <var någonstans. laughs> Det tycker jag var jävligt bra. Eh, sen, och eh, nu sticker jag ut hakan, men ändå Oj. inte. Jag tycker att fan bland det bästa som hände runt den här klubben i år var ett annat ord på T, nämligen trumman. Ja, ja. Eh, jag, jag eh, tycker nämligen att den här... Trumman, den kan man se som så här, eh, symbol för att vi på riktigt har genomfört ett generationsskifte. Eh, och det är också någonting som så här visar vilken så här jävla utveckling vi har haft på, på läktaren. Ja, absolut. Och det tredje som jag tycker är väldigt bra, och det hakar lite i det här med trumman. Eh, vi har haft en, en stor tillväxt av många nya supportrar Många nya aktiva och eh, vi har haft väldigt lite, nästan inga onödiga konflikter mellan eh, supportrar och klubben. Det tycker jag är jävligt bra. Vad är det, trouble då på 3-tet? No trouble. no trouble. De tre sakerna. 2 t och 1 Vi Nej, är... Men Det är jättebra faktiskt. Jag skrev eh, Imelgårds exit som det positiva runt klubben. Jag tror, var, jag tror det var bra och nyttigt för VSK att narcissisten fick kliva av där i somras eller var det var, eller kliva av själv hur det nu var. Jag tror det var det bästa som kunde hänt nästan. Mm. Jag tycker jag skämtar lite om trumman. Mycket bättre än trumma. Jag tycker faktiskt att trumman har varit en... Även fast vi kanske inte använder den perfekt på läktaren så är det ju precis som Fredrik sa, en ett generationsskifte som har skett och som är väldigt välkommet och trumman är en stor symbol så absolut att det är liksom positivt sen att eh, Timmelgård tre ten <laughs> allt behöver inte vara ten vet det, nu blev det så att han lämnade tror jag också faktiskt var bra på om vi skulle kunna etablera oss som och, <laughs> som sportförening i den här stan jag har, kan man ta Kalle out som årets positiva mm. eller är det? <laughs> du kan du väl om äh, du vill utveckla det? Nej men jag skulle, det, det jag skulle ändå välja är väl kanske att vi publiken fortsätter komma och vi ökar liksom från när vi var i syrpettan senast. Till, tillväxten helt enkelt. Ja, det ser bra ut. Tillväxten. tillväxten. Ja. Är ja. någon mer som har Absolut. något på te? Här? Nej, jag tror inte det. Tuff. Trulls gjorde det väl rätt bra i OS. Ja. <laughs> och jätte... du då Jocke? Uh, Nej nah, men uh, nu behöver inte alltid gå till mig. För jag säger saker när jag har gjort min hemläxa. Ja. Och, uh, det, det är inte alltid jag har gjort det. Men ska vi gå... Uh, det kommer öl från... Här. Höger och vänster. Ja, ska vi gå vidare? <laughs> ja. Årets tråkigaste. besvikelse. Är det också ett timmelegård eller? Jag har tre grejer här En lite seriös än de andra Vad du väljer, inte glädjen ja, absolut. Jo, det är bra saker Jag tycker det är jättebra Det är bra saker att mm. säga Det är bra saker, är bra saker att säga, här... saker att säga. Fan, En moderat ska inte dissa folk på Nej. förhand är Vad är det, det första är Att Simon Johansson Fick lite av en Filip Trone avslut Och inte riktigt fick spela ut den här säsongen Som vi alla hade hoppats på att Kalle visar återigen att han har noll känslor. Men vi kan ju knappast kla klaga på Kalle när vi vann serien som vi gjorde. Det var mitt första. Bra, bra Riktigt bra. Nu kommer lite. <laughs> bra sagt, av de ställer det själv eller Nu kommer, kommer, kommer två. Jag i för sig med, men det är också uh -huh. fint att du betonar Nu kommer det. två två plus spaningar. Vi åker fortfarande Vikbuss på bortamatcher. Ja, det är inte oh, bra. Ja, gud. Det är fan patetiskt. Det är mer än en besvikelse. Det kan vi inte hålla på med i allsvenskan, tycker jag. Nästan så vi upp på medlems- eh, eller årsmötet. Och sen att... Eh, vad fan ska jag säga där? Jag säger gruppen på Facebook är ett jävla haveri. Ja, det är bra. Det är, bra. Men det är fan... det har blivit en jävla annonsplats för nya hemsidor. Folk lägger upp bilder på sina barn. Ingen bryr sig aj fy fan ja, Stäng ner skiten men är det inte det så att det är mest människor som kanske inte borde ha tillgång till internet som... ja, men det spelar ingen roll det där är typ ja. ansiktet ut oss för supportrar i resten av, för det är ju uppen grupp också. Jo men det är ju bättre camping fast värre det var tre Facebook. bra saker jag hade. Ja det var bra sport ja. riktigt bra. Vad ja, var det andra nu igen? <laughs> det var i bussen. Ja men bussen jag tror faktiskt så här att jag tror ja, inte spelarna att... vill åka änd Nej, nej, jag tror inte att det kommer hända nästa år. Vad? Buss. Inte ja. alls? Nej, inte Vikbuss. Yoga? <laughs> <laughs> nej, men jag tror att vi kommer inte åka Vikbuss nästa år. Men ska ja. du... Ja, ja, men behöver inte rationalisera allting. Det är ju ja. jättebra spanung. Ja, den här vsk gruppen Ja, nej, men... Nej, det, det är som ni säger, men jag tror att alla dag har ju lite sådana här grupper där... Jo, men det kanske är... inte på den här nivån. Jo, det tror jag. Det tror jag faktiskt. Det var det att vi liksom ser det för att vi bryr oss om VSG. Jo, men det här är ju folk som... Alltså man förstår inte ens att öppna dataskärmen. Okej. Okay. Emil, vad har du som årets besvikelse? <laughs> ja, just nu att frågan kom till mig. Nej, <laughs> eh, Jag kör också på Vikpuss. Fy ja. för det. Ja. Eh, jag, jag tycker att det, den största besvikelsen det är ju Kallet i Hammarby. Ja, jag håller Håller nästan med. Good riddance, säger vi på hörnet här. Ja, exakt. Vad betyder det? Go good bye. Tror att det Tack och att... lov typ. Tack ja. och lov. Att uh, ni håller med eller att uh, ni tyckte att det var tiden att han lämnade. Han drog. Lämna. Ja. Uppebollen ville han inte vara här. Så ja, då kan det, han ju lika bra gång. Ja, ja, men det var ju inte poängen. Du var besviken jag... på att han lämnade. Alltså, jag... jag är besviken på att han kände att han ville lämna. Det är skillnaden. Oh. Fan vad vass jag är nu. Det är mycket feedback till, Som tas alltså, jag, in ja, det, det är en stor besvikelse att han inte är hos oss Och nu tänkte jag, vi hade ju en hel podd Där vi försökte reda ut liksom Om och hur och varför Jag kan säga att det är en stor besvikelse För att han har gjort ett jävligt bra sportsresultat Det är en stor besvikelse För att han har varit Otroligt viktig för att skapa berättelsen Om VSK det är också en stor besvikelse för att han hade skapat den här berättelsen så bra så att man själv trodde att vi befann oss i ett litet undantag i den här överjävliga fotbollsvärlden. Så var det inte. Vi kommer överleva, men det var en besvikelse. Det var tråkigt. Jag hade hoppat och önskat med något annat. Yes? Ja, är bra sagt. Jag vi tror... behöver ju inte recensera varenda inspelning. Nej men jag tycker att det verkligen var bra sagt. <laughs> Tack. Jag brukar så här, egentligen som har sagt här att jag, jag har druckit en öl ikväll då recenserar jag inte det. Men jag tycker faktiskt att lite av en besvikelse är faktiskt organisationen att vi inte har tagit fler steg under det här året till att bli så professionella, att vi kanske har utvecklat både kommunikation och vad ska man säga, extern bild av klubban Jag tror faktiskt att vi är på gång att få något bättre och Jag tror att Allsvenskan 2026 kommer bli ett steg fram men just här och nu känner jag faktiskt att vi kunde ha varit lite längre fram Ja det hade man ju hoppats så, men det har ju liksom att göra med äh, att vi har äh, behövt äh, göra oss av eller har lämnat och klubbchefer har tillkommit och snärande under flera omgångar så att äh, äh, men vi får väl hoppas att äh, det blir bättre framöver äh, det är väl det man kan säga alltid. Ingen mer timmelgård okay. uh, Årets mål Emil uh, Jensen du nämnde precis innan. Gunnarsson gjorde en rejäl klasse, det var det där skottet Umeå hemma ribba in, som jag väl minnas var snyggt. Men sen bollade jag upp Bibou och gjorde 2-1 mot Kalmar. 2-2 tror jag. Uh, och sen, men sen har han väl ett där han tar ner och skjuter i samma rörelse, det kommer jag inte ihåg. också Umeå hemma. Som tusen. Uh, ja det, det tycker jag var två klassmål det också. Uh, Sidesau gjorde väl ett tyfsat klassmål när han kom in uh, sista matchen uh, det, det, det är ju det är nästan mål kan jag tycka Jag har redan glömt bort det målet uh. För mig är det Mikael Lädfogen mot uh, Örgryter borta. Ja, ja. Helt igen. Det, ja. Det är sånt jävla klass rakt igenom från både Max Larsson ja, och ja. Nickerna håller fan hög ja. internationell Det är klass. ju sånt på tv, alltså på, ja. på riktigt. Ja. Det är så jävla bra och också i den matchen. Det är så... Alltså, Sjukt klint. Det, det är lite förnedrande nästan mot Örgrytet tycker jag. jag det tycker är ett klassmål. Jag tycker det är spännande för det är lite det, ni är nu på. Liksom, Sådana där ju, mål gör ju inte VSK. Alltså, det, det är inte ett VSK-mål utan det, det är som du sa det är ett mål man ser på tv. Nej, liksom. det, är, såhär, det, det är klass. Ja, men det är sånt jävla utförande alltså, i alla led. Uh, den, te, jag, jag, jag tror att vi har sagt där i podden redan man, man ska ju inte sparka på den som ligger och sådär. Men, men tänk om Jabir hade fått det där inlägget. Det hade inte sett ut så där. Det, det är så jävla bra. Och det fina är ju att i, i den här matchen gör vi ett mål till som ser ut att vara hämtat från ett sånt här highlights-svep från veckans Champions League-omgång. När, när Townsall bara vänder bort en kille och körar in den i bort. Det målet är ju framförallt bra bara för att han gör det liksom utifrån ingenting. Exakt. Alltså han äh, bara, så här, ja, men sparkar in bollen i målet och det, det så får man ta det därifrån, liksom, ungefär så. Men just jag tror så här, Mickels mål äh, nicken, har ju någonting i att det är sällan man ser nickar som fortfarande är på väg upp när de går i nättraslet. Förstår ni vad jag menar? Att den, det är som en raket in i mål. Mm, fortsätt gärna måla upp. Ja. Hur kände det sig för dig när du såg det här, Andreas? Ja, men det kändes som att alltså strålen från raketen värmde mig på bröstet så att alltså stråna började stå på mitt nakna bröst. Fint. Det är vackert. Ja, vackert ja. Har vi nog fler mål som ska med? Äh, Axel Towns hemma mot Landskrona är väl också fint. Jag är lite svag för Mikkels andra mål mot Örebro. Oh, jag tycker inte det är årets oh. mål. Ja, men, kanske, det är, det men det är det... någonting när han tar med sig den, skapar ytan och sen skjuter i exakt rätt tillfälle när målaktan är på fel fot. Ah, han så han jäkla... skjuter lite för tidigt ja. för målvakten. Det har ju något. Och där kände man ju att den danska, vad ska man säga, det mellan benen stod... Ja men det är ju klass. Det är det, det är det det handlar om. Han, Mickel äh, har ju klass och gör klassmål. Ja, det är mm. exakt. Nej, ja, för fan det är en sån avslutare som vi inte jag kan fan inte minnas att vi har haft en sån avslutare så länge jag aktivt har tittat. Ja, det är Thomas Andersson typ. Eller? Ja, ja. ja. Jag tänker att är jag, det jag, Stefan Berlin kanske? Fast Nej, alltså, jag tänker att bo, alltså, i alla fall Berlins alltså, som jag minns hans målande så handlar det ju väldigt mycket om att liksom vin, vinna till. löpduellerna ja. och sen liksom skjufla in den på något vis. Liksom, du vet, lite så här Jesper Blomqvist, nu kommer jag fri med målvakt jag blundar och skjuter. Fast Berlin blev ju bättre över tid också. också. Ja, men, men jag tänker att den typen av mål som, som Mikkel redan har gjort hur många sådana kan vi skaka fram med Stefan Berlin? Han är ju dansk också, Mikkel. Jo, det ska vi inte ligga och hålla i fatet? Nej, nej, nej okej. Årets pucko. Ja, ja. Det finns en del att välja på va? Ja, det, det gör det faktiskt. Men jag börjar med, jag börjar med en ganska uppenbar eh, flaskkastare i Örebro. <här> ja, den hade jag också. Också som en sidokategori årets märkligaste hjälta. hjälte. För det är jättekonstigt <här> men dumt i huvudet. Ja, men det är väl bara dumt i huvudet. Ja, fast det är också roligt. På något sätt ah, Jag vet inte Jensen du håller med mig här Jag kommer inte på något så jag kollade lite på Emils anteckningar här Och då stod det Mamman som släppte in sin 10 son På plan när det firades <skratt> <skratt> Och då kommer folk säga Ja men det ska inte vara Några maskerade män och kasta saker Nej det ska det inte <skratt> Men du släpper inte in din 10 son i Göteborgs kravallerna heller, Fast det är olagligt men Jag håller med mig, Emil där Ja, jag, jag, jag tycker att eh, man ska kunna storma planen som en ungdom. Eh, det är inga konstigheter. Eh, så där tycker jag det var fel Jensen. Fast, jag, ty, jag, jag, tycker, jag tycker det där är lite tudelat för att om, om det kan vara ett så här svagt beslut i början så tycker jag också att personen i fråga också ska ha beröm för att i efterspelet har skjutit väldigt Nej, väldigt... Det inte lite för mycket utrymme till liksom en ja. facebook morsan Jo, men låt till årets puckho. Ja, men låt facebook morsan här nu. Då går vi vidare till nästa punkt som är årets hjälte i det dolda. Ja, men det, fi det finns väl en äh, given, äh, Viktor Wernersson. Jag tycker att han har gjort en jättebra säsong. Ja. Nej. Absolut. Jo, jag, håller med. jag såg på ditt ansiktsuttryck Att det där tyckte du inte var kul Nej, men Jag hade mer förväntat mig någon så här korvgubbe att... ja, men Då har jag en som går med åt det hållet mm. Annars tycker jag att Victor Wernesson är Rent fotbollsmässigt Vart fantastiskt bra i det dolda Jag köper en bra spanat Tack. Själv har jag SLO Jimmy Som hjälpte i det dolda Uh, han gör ett superfint jobb. Uh, jag tror han har bidragit mycket till att uh, vi har haft lite krångel på läktaren och det är ingen som är så snabb som Jimmy på att plocka upp bengalhattar inne på planen. Får han springa in där? Jag <laughs> tror inte det, men jag tror att han går igång på det. Du kanske inte nämner det för mycket, men uh, ja, jag håller med. Vi var väl ungefär 30 sekunder från att ha den här kategorin klippt och skuren för Hugo Engström i, i Trelleborg. Slash VSK. Riktigt nära att bli hjält i det dolda. Utöver Hugo Engström har faktiskt skrivit eh, TIFO-grupp slash Ultras eh, pyrosektion. Är det verkligen det dolda? De får ju inga personliga hyllningar. De gör, lägger ner ett jävla arbete och de riskerar eh, straff och avstängningar men... Ja, jag, de jag delar hyllning Jag tycker också att vi ska lyfta fram dem men jag, men jag tänker att Så mycket i det dolda mm. Kanske de inte är Nej, de, Som de... grupp får de ju krädd <coughs> Men de då... individer går de verkligen riktigt. i det dolda Ka Ja precis Men samtidigt är de ju jag, ty jag tycker liksom det finns ju också Något så här uppmärksamhetstörsten Och det som det ska vara Inte så mycket i det dolda de är är Fan maskerade Jo. Men... Definitionen av dold. Jo, jo, men om man lägger upp Instagram bilder när man är maskerad. <laughs> Nej, men jag håller med Fredrik där om Jim förtjänar verkligen en stor elårgs på, på kategorin hjältar i det dolda. alltså de snabba stegen. Det är ju så här 100 meters OS final snabba första steg. Men jag håller också med dig om att jag tycker faktiskt också att alla alla som bidrar till en färgsprakande läktakultur också förtjänar en, en hyllning. Så jag, då, du brukar alltid vilja snacka läktare. Det är ju jätteläge. Ja, men, uh, ja, ja, men jag gör det på en annan kategori. Emil, har du någon hjälte som vi inte har tänkt på? Nej. Jag, jag kan faktiskt, eftersom jag tog upp Jimmy, jag, jag tycker vi kan kasta in uh, järru i, i paketet. Jag tycker ja. de två tillsammans har gjort ett uh, bra jobb och uh, nu ska väl Jerry sluta så då förtjänar Tyvärr. han ett litet uh, hedersomnämnande. Vi ja, ska jag recensera oss själva? Vad tycker jag min spaning var bäst? Jag, jag tycker Jär och jimmy spaningen var bäst. Okay. <laughs> men vi skulle ju inte det som ser dem. Nej, okej. Nästa grej då. Nästa eh, puck är årets Simon Johansson. Och Emil, du vill jag ha ditt svar först. Ja. Lättast att bara säga det Simon Johansson. Kommer... Det är många som har jag har funderat, jag har funderat länge på den här, men jag har ju det får nog bli Simon Johansson. Jag googlade också en del Simon Johanssons, men det landade till slut i att det är ja. vår fornelakavtjän som får den det priset. Simon Johansson. Simon Johansson. Ja, jag funderar också faktiskt ganska länge på om... Alltså jag funderar lite på att det är till Filip Tronea för att Filip Troné och Simon Joansson är i samma skola, med samma, samma typ av vs skåra eh, Så jag tycker att Filip ska ha en shoutout här. Men jag landade faktiskt i att Simon Johansson får årets pris som Simon Johansson. <får> <hår> <hår> ja, jag, jag har också då skrivit Simon Johansson som årets Simon Johansson. Men den som jag vill bolla upp som eh, årets alternativ till Simon Johansson är Pedro Ribeiro. Som också eh, slutar eh, ha varit i klubben länge. Mycket omtyckt och eh, ja, men fick också ett litet mini-tif av har lagkapten också. Så att det, ja, det finns många... Eh, Beröringspunkter där med den riktiga Simon Johansson Kan det vara Brasilien Simon Johansson? <laughs> ja, det, det brukar man ju säga Det, det, det, det har jag hört flera gånger faktiskt så att, äh, det, det tror jag Bra. Man har annars hört det här liksom om äh, Balkans Pele och såna här grejer <laughs> Men vi vänder på steken och har helt plötsligt utsett Brasiliens Simon Johansson Ja, ja Här är podden där det händer du har ingen si årets Simon Johansson. Alltså jag hade också Simon Johansson. Ja. Jag behövde inte ha en lika lång motivering. Men... Ska, vi, ska vi stänga den kategorin? Ja. Då? då går vi vidare till... Eller, år... vänta. Jo, jag har faktiskt en annan. Ha. Peter Johansson. Nej, vi tar nästa kategori va? Ja, Nej, det tycker jag ändå. Det, det har något. Men vi går vidare till årets mest oväntade. Och det, det här är ju en fråga som kan landa i vilket svar som... Helst. För mig var årets mest oväntade Att vi vann serien Det hade jag. Inte väntat mig Innan vi började serien Och framförallt inte efter några omgångar In på vårsäsongen Där det såg riktigt svajigt ut Och att vi helt plötsligt där som seriesegrare Och går upp svenska igen Det var fan årets mest oväntade För mig ja. Årets mest oväntade Tyckte nog Tanten på Bioelektra att det var när salongen fylldes av ganska många unga, svartklädda vsk som samlades för att se filmen Ultras och det tillhörande panelsamtalet. Jag tror aldrig de har haft så mycket eh, ungdomar i publiken och blivit så förvånade över det. Det är fint att de inte kunde se det komma också. Alltså, jag, äh... jag tror inte de fattade vad filmen handlade om. Eh, <laughs> Det var, det var dock ett fint, uh, fint samtal och, uh, kul att, uh, där, uh, och kul att kidsen var där och uh, kul att folkets bio kanske förstod att uh, man kan göra saker på annat vis. Själva filmen var väl två plus max? Så här, den finns på, faktiskt på uh, SVT Play nu. Ja, den är kortare. Och faktum är att uh, uh, jag var inte superbegeistrad över filmen på Elektra men jag såg om den nu här med ett av mina barn. Och jag tycker den faktiskt funkar lite bättre i det korta formatet. Ja, uh, sidospår, ja. men ändå. Men ändå ett spår. Ja. På spåret är ändå fredag. Uh, jag har inte lyckats komma på någon uh, oväntad. oväntad händelse. Det skulle väl vara flask flaskan som flög in mot Örebro. det var ju faktiskt <laughs> jävligt, oväntad. jävligt oväntad. Just du vi 2-0 ledare. Ja, mot egen mot målvakt. Egen målvakt. <laughs> ja, det är. Kul. Jag tycker att det byggar Ja, jag är. Sen är det ju ah, fel nej. såklart. Men, ja. är det är väl den här flaskan som jag kan komma på också. Annars har jag ingenting på det här. Men vet du, då går vi vidare till årets Vicke, Skure Eriksson. Och det här är också eh, en kategori... Vad ska man säga? Politikers svar i Västerås. Okej, okay, men det de var Jag, tän jag tänkte det. att du skulle förklara liksom, kategorin för lyssnarna. Så att vi... ja, men jag, jag, jag kan börja lite så här med att det här året har vi haft ganska mycket prat om arenadiskussioner och förutsättningar för idrotten i Västerås. Um, det finns ju politiker som faktiskt ska ha sin lilla ros till vad de har gjort och vad de har de debatterat. För att vi faktiskt har fått en öppning i arenafrågan. Men det jag tänkte med kategorin det är om ni har något citat som kanske speglar hur politiker ser på Det har varit, varit skönt om du förklarade kategorin innan vi satt här och spelade in. Ja men det gör jag ju nu. nu. Ja men nu vi... har jag inget citat. Nu spelar vi in om du inte har noterat det. <laughs> Nej men jag börjar så här. Jag vet inte om det är hon ens. Det kan vara en annan politiker. Och det är precis, precis som jag sa hon får skott för en politiker-elit. Men att Rocklunda, Västerås, ett av Sveriges absolut bästa idrottsområden för elitidrott. Okay, men nu var du var ju... ju jävligt bra polare med miljö. Nu var ju inte kategorin årets citat. utan Årets År... politiker? Ja, Nej, årets... men det var årets namn bara. Ja, men vem var det då? Är det var hon. <laughs> <laughs> Nej, men... Alltså. Grejen var ju att det var öppet. Jag sa ett politiker -namn. Och så får ni svara med vad ni vill. Då tycker jag inte att ni behöver hugga på det här. Elijah Dixon Bonner där. Nej, Elijah Wood. Jag tror att vi, just här, är jag på Jokkes spår så att vi klipper den här. Nej, nej! Ah, nej, men okej, ni, ni Ta haja, nästa då. Ni hajar den tre, men då går vi vidare till lite lättare kategorier. <laughs> Årets fulaste. Där har jag ett oklar se fongskorts ja, Jag tror jag trodde du skulle svara en skur Erik. Nej, Fan. Det väl bland det fula att vi producerat Någonsin Alltså det, det är otrolig otroligt. Har du provat att liksom bara ha den som en mask? Alltså, man ser helt grotesk ut. Nej men ja. ja behöver inga fler som var på den. Vi tar nästa. Ja. Årets dryck. Oh, eh, Paloma. Vad va, va, är det då? Det är ju i grund och botten eh, alltså huvudgränserna är ju tequila och eh, grapefruit, eh, gra ja. <laughs> grapefruit grape, grape juice eh, det är, här är ju en fin fin sommardrink och dessutom någon som ju blandade med den ära när vi reste och tog hem det allsvenska avancemanget. Ja, ja man fick inte höra hur den gick till, det var en eh, väldigt noga med att inte släppa du gör att garanter inte bidrog med <laughs> nog på material. Nej, inte den podden. Eh var det sträckt för mig ju moranisse. Det ja. återupptäckt. Det är en väldigt fin shot. Ursprung borta moranissor. <laughs> ja, vad innehåller en moranisse då för vad som Ja, blåbärschoppa, sprit och grädde tror jag. Ja. jätte i ett litet glas. Och så dricker man det snabbt och så Folk. blir det vart. Hålla vidare för jag också har faktiskt en, ett svar på den här kategorin. Andreas, vad har du för någonting eh, Mitt årets drycke Prips. Blå. <laughs> Jensen ditt eh, för, för tredje året i rad faktiskt så eh, ta punch priset. Flaggpunch? flaggpunch. Punch. Ah, ja, det behöver vara flaggpunch. Punch. Bra det kan vara punch i alla former. är <laughs> ja. men nu, nu är det läge. Ja. Nu säger jag Ashit full av IPA, 3,5%. Nej, bu Har präglat mitt år ja. vi, Men det vi... var ju fortfarande bättre än Prips Vet du vad skeppet på Prips äh, heter? Marité Ja, snyggt Det är också en klassisk nattklubb i Östersund Där vi, där vi var Där vi firade midsommar ja, vilken, vilken cirkelslutning Ja, jag vet Underbart. <laughs> nu har Jocke kommit in. Välkommen in i podden Tack så mycket Nu har jag nästa kategori Eh, årets citat. Är det någon som har något? Jag har ett. Ja, du har ett. Det är från eh, Andreas Berg. <laughs> När vi åkte buss hem från eh, Göteborg i slutet på säsongen. Citatet lyder: Håll käften. Det här är ingen. Vi har inte bokat någon jävla karaoke-buss. <laughs> som du är med i podden, kanske kan du förklara kontexten. Jag tror just där och då, efter en viktig vinst så tror jag ändå att jag känner att supporterklubben kanske kan ha bussar som inte är sin reda kryssning ja, på vägen här. Och det är väl det här, så att säga. Väldigt bra citat. Tack. Någon annan? Nej. Nej! Emil? Jag, jag har Nej. Klart du har. Kör. Kalle Karlsson sa ju inför den sista matchen i serien Jag hatar Hammarby IF. Ja, det det lade jag också märke till. Men det jag sagt. valde den ändå andra. Ja, det var bra. Tack. Ska vi ta nästa kategori? Mm. Som är årets eh, ett ord som sammanfattar året 2025. Glädje! Kul! Fredrik. S Seriesegrare. Man kan också lägga ut tror jag, lite kring ordet man väljer. Okay. Man berättar. Varför väljer du glädje? Är det för att du har fått... För det var kul att gå upp till svenska. Ja, rimligt sagt. Jag skulle kunna använda använt eh, slitsamt också. För det, sista, det var mycket långa matcher i slutet och det var mycket nervpåslag och stress. Men jag valde ändå kul till slut eftersom vi, vi vann serien. Mm. Fredrik. Jag vet inte faktiskt. Jag tänker också på så här glädje men på något vis också så här alltså glädje så mått att det var jävligt kul att gå på fotboll. Det var inte total ångest hela tiden utan det var snarast så här förväntan det här kan gå vi, det var liksom inte kniven mot strupen samtidigt som vi ju ändå också när vi sen hade liksom oss över den här tröskeln och fick vår otroliga liksom, streak un under hösten så var det på något vis att det här måste bara gå och när det väl gick så var det kanske inte den här tot totala liksom, oväntade euforin som kan uppstå när man har gjort någonting utan mer så här, liksom, lättnad och lite mer Det var lite jobbet gjort läge Exakt, ja. det, det är ett bättre sätt att, att sammanfatta det på men eh... Samtidigt, om, om du ska lägga ut texten lite mer och haka in till någonting som jag och Jensen snackade om i, i försnacket. Så det är jävligt kul att ha gått upp i Allsvenskan. Men sen blir man ju påminn också om att Allsvenskan är ju så jävla jobbig. Alltså, det kostar ju på. Varenda match kommer ju vara sån här kniven på strupen, liksom utgångsläget att vi kommer få stryk. Det är... Man måste kolla sig över axeln på hemma- och borta plan. Alltså, det det här var en säsong som ju egentligen liksom inte kostade på så mycket. Och det var skönt på ett vis. Ja. Så lättnad kanske blir ordet då. Bra ord. Joakim? Nej, ja, men du mitt tidigare. serie och Det valde jag bra. för att vi vann eller serien. Ja. <här> vi vann också serien. Nej, ja, ja. men det är också så jävla bra att vinna serien när man faktiskt inte har... Vi, vi ledde ju bara i sista omgången, eller hur? Ja, jag tror det. Det är precis då man ska Ja, ah, det är fan, det är, det är, då man det ska är sjukt leda. snyggt Det är sjukt snyggt Ja, det är, det är exakt vad det var Att vinna serien Segen uh, Sista kategorin då tror jag Som vi har ikväll innan vi börjar köpa på Freestyle-kategorierna <laughs> <laughs> Då är det faktiskt Årets Judas hade vi inte årets Tifo ja, Årets Tifo, ja, just årets här. support. jag ja, har en massa grejer kvar. Jag har en ouppdaterad lista där. Men vi börjar med årets Tifo. Jag tycker hemma premiärs Tifot var överlägset i utförande och design och jag skulle inte ha sagt och igen för jag har inget mer. Det är långt två. Ja, jag håller helt med dig. Jag tycker faktiskt att ett lite underskattat Tifo är borta Tifot mot samviken där vi hade... måningen fin, utförandet. Ja, jo, men... Svårt att hålla rakt och så vidare. Men just att ha... Tyckte jag att det blev helt okej utförande också. Jo, men att ha emblemet, stadsvapnet och kommunvapnet. ja. Sida vid sida tycker jag att med texten Mellarstaden... Ja, jag tycker det var ett jättebra tifo. Jag har listat det också. Jag har, jag har listat flera tifon eh, dock... Eh, men, men, men nu var ju kategorin ett tifo. Så. Årets nu alla tifon flera. med Socko. Det, det var årets tifo. Mm typ och si. Eh nej men jag, jag ska Sandviken. sen så kom inte ens ihåg vilken match det var var det sån hemma nej men jag är lite svag för det där som Landskrona hemma alltså Halv cirkeln exa, cirkel. precis ja, det, det jag, jag tänkte tänker. på. Ja men det, det det jag gillar det liksom bara så här alltså det det är liksom ett väldigt snyggt tifo i liksom så här all sin enkelhet För att det är lätt att man liksom, eh, lyfter upp de här stora eh, tiforna Som är de liksom största Men jag tycker att det där är så himla snyggt Som är bara eh, ja men ni liksom en vanlig seriematch Och liksom, eh, smäller man på det där Som jag tycker det är, det, det är kanon eh. Jag håller med dig till tusen procent Men nu ska jag faktiskt södra lägga ut Varför det var ett sämre tifo här <laughs> Nej det ska jag faktiskt inte För det har vi redan prata om Men däremot så Årets Tifo för mig är också hemmapremiären. Sjukt avancerat. Historiska anspelningar. Jättesnyggt. Och också en slags så här signal om att nu har vi tagit ett steg till och så besannades ju det flera gånger under den här säsongen som ni har sagt. Sen så tycker jag också om väldigt mycket med Tifo-säsongen. Att vi... Gjorde grejer som hade stor effekt men som inte var de här jättestora sakerna. Och då till och med ännu mindre saker än typ landskrona grejen. Till exempel att man kastade upp eh, den här banderollen mot Örgryte borta, alltså mot allsvenskan. svenskan. Eller för en delen att man med jävligt kort varsel gjorde en snygg avtackningsbanderoll till Pedro. Det tycker jag visar liksom bra uppstuts, bra engagemang, snabbfotat, snyggt jobbat. Ja, öjs banderollerna hade jag också på min lista. Eh, det är riktigt så här, snyggt liksom. Ja, men som sagt, all sin enkelhet. Liksom, Bra med snyggt pyro under den också. Ja. Så det vart varit som ett riktigt tifo, även om det bara var en banderoll. Nej, mm, ja, men det är snyggt att det sitter kvar eller matchen också. Så att det är roligt snyggt med pyrot. Men jag tycker också att även att man behöver höja Simon Tifot på slutet, som var faktiskt helt fantastiskt avancerat också med sju, åtta bilder på hans karriär med en liksom bakgrundstext och bara otroligt, otroligt snyggt och en jätte, jättefin hyllning. Vet du vad, det är? jag också på av... min lista. Då men... har vi nämnt alla Tifon i Ja, har vi har nämnt alla Tifon på min lista. Men då var ju Årets Tifon Årets Tifon alltså. Årets men... tifo var Tifo i gruppen. Men jag tänker så här, bli lite anarkist nu och inte bara nöja mig med att prata om Årets Tifon utan kosta på mig att blicka lite så här framåt. Är det någonting som jag så här Längtar efter Och det här får bli så här sinnebild Jag vill ha ett riktigt jävla Hederligt Andreas vill ha kaos. ett kaos Jag vill liksom att det ska vara så här för jag, för jag tycker att vi har gjort så många bra grejer nu Är det vi? Kids har gjort så många bra grejer men jag skulle vilja ha lite mer rörelse, lite mer så här dynamik och liv. Vi har gjort många snygga OH-pryllar och sådär. Men ett, ett riktigt bra kaostifo eller någonting som får lite så här djup i sig. Så här. Men det här är ju bara det här vågar jag bara önska för att vi har, de har visat sig så duktiga. Ja, men jag menar att de kan allt. Men ja, exakt. Jag tror också så att det handlar lite om också att de utanför Tifo-gruppen faktiskt kan ta engagemang och lite vilja att måla egna flaggor och egna tvåpinsflaggor och vad med och bidra till att det blir just här levande läktaren som i en vanlig match kanske kan vara 200 flaggor, lite konfetti, lite pyro och så vidare. Måla är nyckelordet här också. Ja, jag är så jävla... Nu lägger jag in en ny kategori. Årets tröttaste typ av flaggor och banderoller. Tryckta flaggor och banderoller. Tryckta flaggor och banderoller. Alltså de måste avgå. Att trycka en flagga på temo.com eller vad det heter. No upp i no på offense, men det kan man ha hemma på sin var vardagsrumsvägg Om man tycker att det är härligt Men jag vill inte se det på vår läktare Jag vill ju också kasta in som du inte har den uppdaterade listan Det här är en liten brygga Från årets tifo till årets ramsa Ja, det är så bra Jag tycker faktiskt att det är den ramsan Som aldrig riktigt flög På vår läktare Som eh, Egentligen vi kanske kan avsluta den här podden med att sjunga den. För att jag tycker inte riktigt att den har fått eh, rätt dels både engagemang men kanske också så här, takt och känsla. Är det Sydamerika-Rabsan som vi satte här i en tidigare podd? Jajamän. Ja, underbart. Den har jag också som med, med patenterad hand. Nu, har, nu, är, nu är ju inte vi... Vi syns ju inte bild, va? Kommit... vad. Var det en fråga? <laughs> Nej, men vad fan? Men då, så, vi har väl en här social media ansvarig. Ibland så ser man en här klipp från poddinspelningar. Har jag sett på? Ja, men inte våran, tror Nej. jag. Nej. Nästa Nej, men Jag sa ju bara det för att Emil väldigt fint visade exakt den patenterade sydamerikanska handrörelsen. Den läspande handen. <laughs> ja. men, vi syns ju inte i bilden. Kan vi säga så här? Vi kommer avsluta podden med den ramsan. Ja, och kommer vi, kommer vi då också i våra sociala mediekanaler lägga upp ett filmklip Där det vi visar handrörelsen Vi har ju vår Zoomy-kille här i hörnet av borta Hans, då. Över till dig Är det någon som har någon annan ramsa? Nej, kör, kör. Ska, ska vi bara köra den då? Nej, får men vi har flera kategorier kvar, kvar. Jag trodde att vi skulle avsluta Nej, nu. vi har sex kategorier kvar <laughs> Nej, då Nej. Så, ja. Hade du något namn på Årets supporter? Årets supporter, ja men det har jag faktiskt Nej. Årets eh, sämsta support har vi efter va? Eh, men Jag börjar med årets bästa support Eller årets support kort ja. sagt eh, så, så vill jag haka in någonting som vi har Pratat om tidigare i podden Så vill jag lyfta vår Unge kapo eh, Som inte har Världens bästa melodikänsla Men ett jävla engagemang Och eh, tar på sig den här uppgiften Och det kräver en hel del Att ge så mycket av sig själv Och det har varit en viktig del i att Låta läktaren komma till liv Fem plus Det finns ju många väljare på Men jag väljer nog ändå många kapos? Äh, Inte kapos, men äh, Supporter äh, Jag väljer nog ändå gubben Merulator som pitchade Efter Valberg ja, hemma äh, Jag kommer Utse Andreas Berg Till årets supporter Varför? Jag tycker han äh... Åker på det mesta, bryr sig mycket, lagom jobbig mot klubben när det behövs, eh, fixar och donar. Det är en liten minihyllning. Tack, F tack. Fan, vilken bro-man. Ja, bro jag, jag tycker verkligen också att eh, gubben på Rolat har varit så fort. Klipper vi bort det här? <laughs> Klipper vi bort det här? Då lägger jag ner den på. Då är alla vi samma person. Ja. Och sista kategorin tror jag faktiskt var, var det årets judas. Ja, vem har du då? Den tillkom ju <laughs> nu i slutet på inspelningen. så jag har inte riktigt tänkt på det men eh, någon som ligger riktigt bra till för du in är ju Kalle Karlsson. Ja, jag tycker det är lite problematiskt. För att jag... Min klubb Kalle Karlsson, mitt lag och min stad, går till Hammarby. Ja, jag vet inte, det är ju en fråga man kan så lägga timmar på, disikera känner jag. Som de försökte mig i förra veckans avsnitt. Ähm. Jag, jag förstår ju vad fan han gör som han gör. Men jag känner mig också besviken. Vad känner ni? Vem är Judas? Nu är det tyst. Är det ingen tyst. vill ta bladet för bladet. Busschauffören som tvärnita ja. från ingenstans i Sandviket. det var ett jävla svin. svin. Ja. Ska vi kröna honom eller? Ska han vi ja. Pedro till Skiljebo då. Ja, oh, hey. <laughs> vi Nej. Jag Nej! Nej. Nej, men då är, nej, jag vill nog kalla det i sådana fall. Nej. nej. Ska vi bara skita i den kategorin? Ja, nej, jag. jag tycker vi tar buska för Ja, vi tar buska. Ja. Jag, jag, jag, jag vill lyssna. Jag vill kalla Kalle. Ja. Nej, ja. Ja. Ja. Ja. Ja, jag vet inte. Jo. Ska, Ska vi klart. klara med årsgenomgången? Ett årsgenomgången. Ås. Äh, Tror om ni kan. vi har faktiskt en annan som jag, vill, som jag tycker är bättre att sluta med än den här med årets Judas alltså. alltså vad fan ska ja, vi? Nej, det tycker jag är destruktivt. <hör> Precis. Men vi, har, <hör> jag tycker vi ska sluta med årets fulaste för den är också. Ja, ah, kul. Ah, vi har ju tagit upp den. Det var ju det var ju halsduken. Vann ju årets ah, fan, fulaste. Jag där, för ja, det var, men kör ni i örebros så kallade tifo ah. mot oss. Oh. hemma matchen eller? alltså Nej, ah. våran hemmamatch match. den som de hade spelat uh, på oh. E18 eller vad det såg ah. ut som? Nej men jag har också en ny kategori <laughs> Nej men det är... jo kör årets dolda hjältar tycker jag faktiskt är de har som... också haft <laughs> jo men det här är del två de som det fanns ju en graf längs E18 oh, som det stod bra ESK hatar VSK Tycker jag tycker att årets dolda hjältar, de som sprejade över den och skrev det bättre viktor världens fast så här. Ja, det tycker jag också. Ja, lite också. Jättemycket vet faktiskt. Ja. Ja. Bra. Ska vi ha årets... vad ut i dur. Ska vi ha årets hjärn också innan vi slutar? Årets hjärna är fireball, Nej, det är fireball. fireball. Det, ska vi inte sluta med den på riktigt på sa säga ska vi hunga gå den där ramsan ja. Ja, hur går ah, jag som skrev den kommer inte ihåg melodin Här är sportklubben från Västerås Från blås eh, Och med det tackar vi alla för ett fint 2025 Och eh, vi må 2026 bli väldigt mycket som ännu bättre PSKs år 2026, nu kör vi Då står vi där som ska eka hela natten lång och hejas bort. Och igen. Här är vårt klubben från Västerås. Från kross på gård. Våra hjärtan kommer aldrig sluta slå.